Welcome Ramadan I pray for the Lord of God In the name of the Most Gracious The Lord of God And the peace and peace On the Lord of the Muhammad And on his friends and his friends And the Lord of Zahvaljujem Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svijetu ovaj vladaru dana sudnjega i donosim salavat i selam na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, na njegove časne ashaabe i sve onih koji slijede pravi pude sudnjega dana. Islam je vjera koja svoje sedbenike prvo okuplja oko zajedničkog vjerovanja, a to je vjerovanje u Allahu subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika Muhamada sallallahu alaihi wa sallam. Nakon toga Islam traži od svojih sledbenika, da uspostave jednu posebnu vezu, da uspostave jednu neraskidivu vezu, a to je islamsko bratstvo. Traži od svojih sledbenika da budu istinska braća po vjeri. I to bratstvo i ta veza je ispred svih drugih veza. Zato kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Innamal mu'minuna ikhwah." Zaista su samo vjernici prava braća. Jer islam kao vjera sjedinjuje i povezuje ljudska srca. To je jedna neraskidiva veza. Al-urwatul neraskidiva veza, ko je spomenuo Kur'an. I islam je veza koja treba da bude čak ispred rodbinske i svake druge veze i interesa na dunjavuku. Zato što to uzvišene Allah subhanahu wa ta'ala od nas traži. Znači Allah subhanahu wa ta'ala traži od svih muslimana da budu prava i istinska braća. Poslanik Muhammed alaihi salatu wasalam kada je učinio hijžru u Medinu, prvo što je učinio jeste da je pobratio muhađire i insarije. Učinio ih je istinskom braćom. Islamsko braćstvo je jedan imperativ Islama. To je ono što se naređuje. To je ono što na čemu mora raditi svaki musliman. Raditi na ostvarenju islamskog braćstva i raditi na tome da mu svaki musliman bude njegov jeli, brat povjeri. Poslanik Ali Isilat Veselam rekli smo kada je stigao u Medinu, to je bio jedan od njegovih prvih zadataka. Posebno je ulagao i trud i vrijeme da učusti tu bratsku vezu među muslimanima Medine. jedno društvo, nijednu muslimansku zajednicu ne možemo zamisliti ako njeni sljedbenici nisu jeli, povezani tom vjerskom vezom. To je najvažnija veza u islamu. Ono što je bitno jeste kako ostvariti tu vezu. Ta veza se ostvaruje iskrenim, istinskim vjerovanjem. Svi oni koji iskreno vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala, oni automatski postaju bliski jedni drugima i oni automatski postaju muslimanska braća. Kada ostvare tu vezu, kada uspostave islamsko brastvo, od muslimana se traži da to brastvo čuvaju. Zato islam zabranjuje sve ono što narušava to brastvo. Zabranjuje sva dijela i zabranjuje sve postupke koji mogu biti uzrokom razdora i nejedinstva među muslimanima. Zato je se u jednom hadisu koji, koji prenosi Ebu Hurera radijallahu ta'la ta anhu eh, navodi da je poslanik alaihi salatu wasalam rekao, obraćujući sa shabima, ne zavidite jedni drugima, ne namećite se u kupo prodaji, ne podižite zlonamirno cijenu jedni drugima, budite Allahovi robovi braća, ne mrzite se. Musliman je brat drugom muslimanu, ne čini mu nepravdu, ne ostavlja ga bez pomoći, ne preziri ga. Bogobojaznost je u srcu. Dovoljno je čovjeku zla da preziri svoga brata muslimana. Svakom muslimanu su zabranjeni krv i metak i čas drugog brata muslimana. Prema tome, islam zabranjuje sve ono što narušava te bratske veze, te muslimanske veze. Zabranjuje zaviz, zabranjuje ogovaranje, zabranjuje nepravdu, zabranjuje omalovažavanje. U jednom drugom hadisu kaže poslanik alaihissalatu veselam, čovjeku je dovoljno zla da omalovažava svoga brata muslimana. Zato jedne prilike dok su ashabi sjedili sa poslanikom alaihissalatu veselam, u meseči je ušao jedan čovjek pa je poslanik alaihissalatu veselam za njega kazao ovo je stanovnik dženeta. Jedan od ashaba se interesirao I želio je da sazna zbog čega je taj čovjek stanovnik džendeta. Pa je pratio do njegove kuće i noćio kod njega, tri noći, da vidi kakva to dijela radi, dijela koja su ga dovela do tog stepena. I kada je vidio da ništa posebno ne radi, kazao mu je da je došao zbog toga i ovaj ashab je rekao da ništa nije posebno, nego svaku večer legne, a u njegovim prsima nema nikakve zlobe, ni zavisti, ni mržnje prema drugim muslimanima. I najbitnije u očuvanju uh, tog islamskog brastva, tih dobrih odnosa među muslimanima, najbitnije je da se oslobodimo onih duševnih bolesti, zavisti, mržnje, ljubomorje. To je ono što narušava međumuslimanske odnose i što ruši muslimansku zajednicu. Zato moramo poraditi na, na tome, moramo poraditi na sebi. Islam zato zabranjuje zavist, zabranjuje mržnju, zabranjuje sve ono što može izazvati mržnju i netrpeljivost je među muslimanima. Kada govorimo o islamskom bratstvu, o tome je da su muslimani, da su svi muslimani braća. Moramo je istaknuti važnost islamskog brastva i ove veze među muslimanima, bošnjacima, nijedna politička partija, nijedna ideologija, nijedna organizacija ne može objediniti, odnosno ne može ujediniti i učvrstiti muslimane kao što ih može učvrstiti njihova vjera. To je Zato je vjera najvažnija stvar u historiji jednog muslimanskog naroda, u ovom slučaju bošnjačkog Najvažnija stvar je vjera. Ona će ih najbolje ujediniti, učvrstiti i svjeru mi kroz vjeru najlakše će prevazijaći svoje nesuglasice, najlakše će se nositi sa svim nedaćama u svojoj borbi jeli za opstanak kako biološki tako i vjerski opstanak novim prostorima. Zato iskoristimo Ramazan kada su nam naša srca otvorenja prema drugima, kada smo merhametniji i kada je šetansko udjelovanje slabije, iskoristimo to i popravimo naše međusobne odnose. Poradimo na tome da ojačamo bošnjačko muslimansko tijelo, unesimo više vjere u naš život, u naše međuljudske odnose, pa ćemo imati sve manje problema. Što budemo bliži Allahu subhanahu wa ta'ala, što budemo privrženi vjeri, bit ćemo bliži jedni drugima. Zato što će vjera eliminisati sve one uzroke koji vode nejedinstvu i razdoru jedne zajednice, u ovom jeli, slučaju bošnjaka muslimana. Ako želimo opstati na ovim prostorima, vjera nam mora biti na prvom redu, kao zajednici, kao jednom narodu i Moramo jeli biti odane Allahu Subhanahu Wa Ta'ala da bi njegova pomoć i podrška bili uz nas. Ja molim Allaha Đulašanuhu da ujedini muslimane i da ih učini istinskom braćom u ime Allaha Subhanahu Wa Ta'ala.